Kapitola šestnáctá Arjunův strašlivý slib, část druhá V Kurovském táboře panovalo veselí. Abhimanyu byl jedním z nejpřednějších bojovníků v pádovské armádě. Bylo to, jako by zabili samotného Arjunu. Ten nyní určitě ztratí odvahu i chuť bojovat. Teď, když padl další z jeho synů, tentokrát milovaný Abhimanyu. Zármutek ho připraví o všechnu energii. Duryodana chválel dronu a usil na schromáždění, aby rozebral strategii na příští den. Střetnout se s nepřáteli zbavenými odvahy by se mělo ukázat jako snadnější. Možná by šlo znovu použít stejný útvar, snad by se jim tak podařilo chytit a zabít dalšího mocného bojovníka. Kurovci během řeči zaslechli hluk z tábora pándovců, který připomínal hučící oceán. Kurovci na sebe překvapeně pohlédli. Jaký mají pánovci důvod k radosti? Neměli by spíše zoufat? Náhle dostanu vrazil Džajadrata. Z jeho tváře čišela hrůza. Stál před durjodanou, sotva popadal dech a po tváři mu stékal pot. Kurovský velitel na něm viděl, že se chvěje jako mladý strom v bouři. Zeptal se ho, co způsobilo jeho strach a to odpověděl. Ten jehož splodil v lůně pádový ženy chtivý Indra, muž zvrhlé inteligence, složil slib, že mě zítra zabije. Kež vám všem osud přeje, já se teď vracím domů, abych si zachránil život. Pokud si přejete, abych zůstal, musíte se postarat o moje bezpečí. O králi, ty, Drona, krypa, karna a všichni ostatní zde přítomní vláci, jste podle mého názoru schopni zachránit i člověka, kterého uchvátila sama smrt. Jadrata se rozhlédl vyděšenýma očima po schromáždění. Požehnání odšivy se mohlo ukázat jako jeho zkáza. Vychutnal si svůj okamžik slávy, ale teď mu následkem toho hrozí to nejhorší nebezpečí. Arjuna se proslavil dodržováním slibů a bude rozněvaný. Král Sindu pokračoval. Když slyším, jak se pádovci radují, propadám úzkosti. Naši zvědové mi řekli, že Arjuna slíbil, že mě buď zítra zabije, nebo vstoupí do ohně. Proto se pánovci místo nářku radují. Myslím, že nejmoldřejší pro mě bude vrátit se do své země. Nikdo, ani samotní bohové, nedokáže Arjunovi zabránit ve splnění svého slibu. Čeká nás zatím největší zkáza našich vojsk. Nechte mě teď v tajnosti odejít. Duryodhana se zasmál. O nejpřednější z lidí, neboj se. Kdo se tě může pokusit zabít, když stojíš mezi zde schromážděnými k šatry? Budu tě chránit spolu s drónou, kripou, karnou a švatámou, šaliou, bálikou a dalšími neporazitelnými hrdiny. Spolu s našimi vojáky budeme stát mezi tebou a Arjunou. Zítra se mu k tobě nepodaří ani přiblížit. Vypojď ze svého srdce strach. Duryodana si uvědomoval, že zabránit Arjunovi ve splnění slibu bude nelehký úkol. Zároveň to je ale skutečná příležitost, jak zvítězit. Kdyby Arjuna neuspěl, určitě by se upamatoval na svůj slib vzít si život. Po smrti Abhimanyu i Arjuna by byl s konec. Duryodana zhlédl na třesoucího se Džajadratu. Na jeho ochranu se vyplatí použít celou armádu. Džajadrata šel k drónovi. Jaký je mezi mnou a Arjunou rozdíl v umění zacházení se zbraněmi? Učili si nás oba. Čím mě Arjuna převyšuje? Na co bych si měl dát pozor, až zítra začne bitva? Drona odpověděl. Tebe i Arjunu jsem učil stejně, ale on tě svým prováděním jógy a askeze předčil. Přesto udělám vše, co bude v mých silách, abych tě před ním ochránil. Zítra vytvořím se všemi našimi vojáky takový útvar, že se Arjuna na jeho konec nikdy nedostane. Ani bohové nebudou schopni překonat formaci, kterou postavím pro tvoji ochranu. Drona se usmál. Jajadrata mohl za svoji nepříjemnou situaci vinit jen sám sebe. Tak jako Durjodanu, i jeho zanedlouho přivede zášť vůči s pádovcům do záhuby. Položil ruku na toho rameno. Kdybys měl být nějakým způsobem zabit, dosáhneš nebes. Neboj se smrti. Vykonal si oběti a dostal si svoji svaté povinnosti k šatrii. Proto bojuj bez obav, smyslí upřenou na vítězství nebo ráj. Přestože drona Džedratu uklidnil a pochopil v záměr, věděl, že Džedrata je již prakticky mrtvý. Arjuna by sám určitě nebyl schopen překonat celou Kurovskou armádu ale sám nebude. S Krišnou řídícím jeho kočár by mohl překonat vesmír a projet kolem čtyřlóka pálů, aby ukradl nektar bohů. I bez boje Krišna určitě najde způsob, jak svého přítele ochránit. A bude muset, protože pándovský hrdina se příštího dne ocitne před téměř nemožným úkolem. Bojovníci po zbuzení drónou spustili pokřik a zaduli na lastury. Přední kudovci začali plánovat strategii pro další den. Jajadrata cítil, že jeho strach je pryč a soustředil se na bitvu. Možná bude Arjunův slib štěstím v neštěstí. Šivovo požehnání by se ještě mohl ukázat jako skutečné požehnání kdyby zapříčinilo skázu pánduovců. Po vyslechnutí Arjunova slibu, pánduovci a jejich stoupenci strávili chvíli rozhovorem o strategii a potom se odebrali k odpočinku. O bojových plánech na příští den rozhodnou ráno, až zvědů zjistí, jak kurovci reagují na zprávu o Arjunově slibu. Arjuna seděl ve stanu sám a hořel zármutkem a hněvem. Stěží dokázal čekat na začátek bitvy. Přes hodinu seděl na lůžku bez hnutí, stváří v dlaních. Když tak seděl a ronil sazy, vešel Krišna a posadil se vedle něho. Promluvil tiše, ale káravě. O párto! Složil si obtížně splnitelný slib, aniž si se se mnou nejprve poradil. To bylo neuvážené. Vložil si na svoje bedra těžké břemeno. Běda, jak se vyhneme tomu, abychom se nestali terčem po směchu. Slyšel jsem od zvědů, že drón slíbil Javletovi ochranu. Vytvoří hrozivý šik. Chráněný ze všech stran nejlepšími zkurovců. Šest mocných maharatů, jmenovitě Karna, Ašvatáma, Bůryšrava, Kripa, Vrishasena a Šalia, bude stát v jeho přední řadě. Drona sám bude stát v druhotné formaci a Jayadrata po jeho boku. Nejprve musíš přemoci těch šest hrdinů a projít hustým zástupem bojovníků než se můžeš alespoň přiblížit ke králi Sindhu. Potom budeš muset bojovat s učitelem. Arjuna neodpověděl. Krišna mu položil paži kolem ramen. Ráno se poradíme s tvými bratry a spojenci. Musíme vymyslet strategii, abychom zajistili, že tvůj slib může být splněn. Nebude to však snadné o synu Pándua. Arjuna zvedl hlavu. Jeho hlas měl téměř jako zamručení. Těch šest bojovníků na kočárech se nevyrovná ani polovině mojí síly. Uvidíš, jak rozbijí na kusy všechny jejich zbraně. Král Sindu je mrtvý muž. Před očima jeho truchlících následovníků a dróny mu setnu hlavu. I kdyby ho chránila armáda nebešťanů, Vede všemi předními bohy? I kdybych musel bojovat proti zosobněným oceánům, horám, nebesům, zemi, všem světovým stranám, jejich vládcům a veškerým pohyblivým i nehybným bytostem, přesto uvidíš zabitého mými šípy. Přísahám při pravdě samotné, že mě nic nezastaví. Zvláště s tebou po boku, o Ardano, je můj úspěch jistý. Arjuna po několik minut vyjadřoval svoje odhodlání a odvahu. Byl připraven čelit i samotné zosobněné smrti, ozbrojené svým neodolatelným žezlem. Zítra uvidíš, jak planoucími šípy roztrhnou nepřátelské řady, jako když blesky rozbíjejí horu. Z mého gándývy budou vyletovat šípy vystřelné rychlostí mysli po deseti tisících. Nebudu se ani v nejmenším držet zpět. Všichni budou svědky síly zbraní, které jsem získal od jamaráži, kuvéry, varuny, indry a mahéšvary. Vypustím Brahmovu střelu a zničím každého, kdo se mi pokusí postavit do cesty. Země bude pokryta těly mužů, koní a slonů, silně krvácejících a zbavených života. Arjuna vstal a postavil se před Krišnu s Gándivou v ruce. Byl rudý v obličeji, a arty se mu třásly. Hříšný Jaya zapomněl na svoji spřízněnost s námi a jediné, co k nám cítí, je zášť. Zítra ho srazím k zemi a zanmoutím tak jeho přátele i stoupence. Arjuna toužil, aby bitva už začala. Jeho šípy jakoby sami vyskakovaly z toulců a Gándýva se mu chvěl v ruce. Nechápal Krišnovu obavu. Jakou možnost obstát před ním v jeho současném rozpoložení kurovci mají? Uložil luk do zlatého pouzdra, rozepnul si lesknoucí se brnění a zeptal se. O pane, vládce smyslu, proč mě varuješ? Znáš moji odvahu a znáš svoji vlastní moc. Co je pro nás nemožné, když jsme spolu. Jaya již může být počítán mezi oběti bitvy. Jsem Arjuna, muž neochvějných slibů a ty jsi nárajem. Pravda sídlí v bráhmanech, pokora je patrná ve zbožných lidech, blahoběd doprovází oběť a vítězství o kéšavo. Je vždy s tebou. Až uplyne tato noc, měl bys připravit můj kočár a naplnit ho všemi zbraněmi. Čeká nás velký úkol. Arjuna a Krišna seděli a dýchali jako dva rozhoření hadi. Za sužovaný Arjuna nedokázal usnout. I Krišna projevoval hluboký žal. V době, kdy pánovci do byli v lese, pomáhal Abhimanyu a vychovávat a jednal se svým synovcem jako milující otec. Chlapec mu byl stále na blízku. Krišna ho osobně naučil mnoho ze svého umění boje a často spolu trávili čas lovem a zábavou v lesích kolem dváraky. Bohové vedení Indrou viděli Arjunu i Krišnu plné vzteku a začaly si dělat starosti. Kdyby oba dali průchod svému hněvu, určitě by mohl být zničen celý vesmír. Bylo vidět mnoho zlých znamení. Vál suchý vítr, z jasné oblohy řmělo a na zem dopadaly blesky. Země se třásla, řeky tekly naspátek a všude se rozléhalo vidí šakalů a krákání vran. Arjuna požádal Krišnu, ať se vydá do ženské části távora a tam utiší Subadru. Vrišňovská princezna spolu s zdraupadý a dalšími ženami z královských rodů doprovázli svoje manžely na bojiště. Krišna přišel do jejího stanu a nalezl ji, jak leží na zemi a naříká jako samička orlovce posadil se na sedadlo vedlení a konejšivě promluvil. O dceru Vryšnyho rodu, nepodávej se tomuto žalu, aby Manuá potkal konec, o který hrdinové vždy usilují. Poté, co zabíjel nepřátele po tisících, vystoupil do nejvyšších nebeských končin. Přestože byl tak mladý, dosáhl cíle obtížně dosažitelného i pro vynikající jogíny. To je určitě jeho štěstí. O, laskavá, jsi manželka hrdiny, dcera hrdiny a matka hrdiny. Jelikož z také zrodila v rodu hrdinu, neměla bys oplakávat toho, kdo zemřel hrdinskou smrtí. Jeho smrt však nezůstane bez odplaty. Zítra uslyšíš, že Arjuna usekl Jajadratovi hlavu. Staň a odvrhni horečku žalu. Nyní musíš utišit svoji snachu, milovaná sestro. Subhadra pohlédla na Kryšnu z místa, kde ležela. Měla zarudlé oči a tvář potřísněnou maskarou. Její ozdoby ležely poházené na zemi kolem ní a poblíž se povalovala rozmačkaná girlanda. Její slova často přerývaly vzliky. Běda, synu mého nešťastného já, proč si šel do války? O synu v bitvě rovnocený Aržnovi, jak si mohl zemřít? Jak mohu snést pohled na tvoji tmavou a sličnou tvář, nyní pokrytou prachem a pomazanou krví, zatímco ležíš na chladné zemi? Kdo tě zabil jako bezmocného člověka, když tvými ochránci byli pándovci, vršňovci a pančálové. Hamba býmově síle, aržnově odvaze i moci pančálů. K čemu je jejich moc, když nedokázali zabránit smrti dítěte před vlastníma očima? Země mi dnes připadá prázdná a zbavená veškeré krásy, protože nevidím svého syna. Oči mám zaslepené žalem a mysl naprosto otřesenou. O moje dítě, bylo jsi jako poklad, který člověk ve snu spatří a zase ho v něm ztratí. Běda, všechno v tomto světě je pomíve a neskutečné jako pěna na hladině oceánu. Zatímco se jeho sestra topila v zármutku, Krišna mlčel. Zmítala se na drahém koberci pokrývajícím podlahu stanu. Její hedvábné šaty byly neupravené a černé vlasy rozpuštěné a zacuchané. Subadrá se byla do prsou a volala na svého zabitého syna. O moje dítě, jak utiším utaru! Zdrcená žalem připomíná krávu připravenou osvojitele. Cesty osudu jsou nepochybně tajemné, neboť i když byl tvým ochráncem Kéšava, zabili tě zlí lidé. O milovaný synu, kež dosáhneš cíle, jehož dosahují jen ti nejzbožnější lidé. Ti, kteří plní nejobtížnější duchovní sliby, ovládají se, jsou skromní, pravdomluvní, konají dobro a jsou oddaní povinnosti kež vstoupíš do věčných končin, které patří lidem věrným, vždy odaným službě pánu, jež se vzdali všech sobeckých myšlenek a žijí jen pro dobro ostatních. Když se Subadra zmítala žalem na zemi, do jejího stanu vešla draupady spolu s Utarou a také s nářkem padly vedle Subadry. Když se tyto tři ženy Váleli se žalostnými výkřiky po zemi, připomínali tři šílené bytosti. Krišne jim se sezemí v očích, postříkal tváře chladnou vodou a oslovil je třesoucím se hlasem: O Subadro, odvrhni tento zármutek! O Panšálí, o Utaro, spamatujte se! O nejkrásnější ženy, místo náško bychom se měli modlit aby všichni členové našeho rodu dosáhli stejného stavu jako Abhimanyu. Všichni ostatní bojovníci dohromady si mohou nechat jen zdát o činech, které v bitvě vykonal on sám. Krishna se rozloučil se ženami a vrátil se do Arjuna stanu. Bylo po půlnoci a služebníci na silný koberec Rozložili lůžko z příznivé trávy kuša, ozdobené květinovými girlandami a postříkané voňavkou. Krišna pokojně ulehl se svými zbraněmi po boku a hlavu si položil na paži. Bráhmanové ve stanu prováděli obvyklý noční obřad předávání obětí bitvy Šivovi, aby je mohl bezpečně odvést do jejich budoucího cíle. Arjuna Krišnu uctil různými předměty a potom ulehl vedle něho na vlastní lůžko. Krišna řekl O, synu prity, teď si odpočiň. Zítra budeš muset provést hrozivé činy. Krišnova starostlivost zmírnila Arjunův smutek. Ležel a zíral vysoko do stropu. Jeho mysl těkala mezi Abimanyuem a Džajadratou. Ten hříšný darebák měl být zabit již dávno. Již tehdy, když poprvé urazil draupadý. Tentokrát ho však Jurištera chránit nebude. Brzy okusí plodů svých ničemných sklonů. Když Arjuna takto vleže leže přemítal, přemohl ho neklidný spánek.